Antxeta, oihartzun eta zintzilik irratiek aurkezturik Ayako <susurra> harrika da. Ancheta, oihartzu eta zintzilik irratiek elkarrekoiztutako saio Ayako, arricala. Arratxaldeon, antxeta, oiartzun eta zintzelik irratiko entzun leguzti hoi. Ementzazten da, ariako arrikada. Badakizue, ariako arrikada, ostegunero arratxaldeko solzitan zabaltzen dugula antxeta eta oiartzun irratiko binetatik. Eta arratsaldeko solzit arrietan, horretako zintzelik irrati librean. Arrikadan, astero astero hainbat bat elkarrizketa ekartzen ditugu Irratibako bakoitzakeko iztutakoak Normaldean iru izaten dira Baina ongaukoan Bost ba, era nion ba, gara Asteko baiartzun irratikoak izango ditugu, ba baherrira mugimendu sortu berriaren inguruan hitz egiten, ondoren antxetakoen audio bat entzungu dugu baratza komunitarioen inguruan. Sin filikekoek, aiberdinaren inguruan arituko dira baita ere, maenekasunetan leson dagoen egitasmo baten inguruan arituko dira. Yeah, that's really, that's really Eta maitzeko agendarekin zerikusia daukaten Bibi ba bi elkarrezketa baitare bata Irunen dagoen olerki azte bat Eta bestea oi hartzungo ioteak jazte bate joka ditugulako. cares ketaoek entzun ostean agendarekin emango diegu amaiera gaurko gai jakoharrikadari baita ere baskualdeko ba jenda potoloa <fiela> Bueno, dar hauek egin ostean, has gaitezen beingoz gaurko gaiako harrikadarekin. Bueno, ta dugun aurreneko elkarrizketa, esan bezala oihartzun Irratikoek bidalitakoa da. Badakizue gande honetan herrira ekimena aurkeztu zela Donostian. Eta bertako nagore gartzearekin egon dira hitz egiten ohiarttzuna aritko irratziikoak hemen elkarrizketa. Zulotik dedarka. Tira, atzo herrira mugimendua e, bueno, aurkeztu zuten eta, bueno, ahimate kontu, kontetuko dizkigu ba, herrira mugimenduko kire den nagore, gaixo? Egunon, nagore? Bai, egunon Ongi torri, beste bain ere, oi hartzun eratira, eh? Bai, ezkari gasko Bueno, herrira mugimendua e, aurrekari batzuk baditzu Espiegat egozu, pizkat zertan edo zertik sortu den herrira mugimenduari? hori. Bueno, ba herriran mugimendua eh jaiztuna nolabait egin dezagun bidea ekimenen eh ondori jo ez. Ba, egin dezagun bidea ekimenak ba jabete guztia hoetan eh ba apirilian abiatu zanetik ba nolabait eh jende berriñekin eta lanean aritu da. horre... E, Urtarri jantzaztilean, e, ba, eunda lagun bilgo humilduzetun maniza bueno, mobilizazio erokorra atea genuen, eta ikusten zanazan, e, ba, nola baita erriz ba, mobilizazio horren baitan, eta e, erri bilgune erri bilgune desberreinak zortzian poderioz, eta bak, bak, eroz da, jende gehiago inplikatzena entzela, bak, presuen aldeko lanian, ez? Eta nola baita egin dezagun bidea ekimena ekimenabea osatzen genuenok, Ba ikusi genuen beharrezkoa ausmerketa bazabaltzia herri zerri ba, ba herri bilgunetan eta ba, personal dela nian zerien jende dezberdinakin. Eta horren ondorioz ba herri mugimendua sortu da. E, esan duzu, euskal preso eta islariak etxeratzea da helburu nagusia. E, bide luzea da horra indikan itxeko e, perikan edo badaka edo poliki poliki joan berko dugu? Bueno, eh petaxe oso oso saia da. Guk uste du e, bide pues izango Lucía baina uste du baita ere pues bideo horretan ere ba, urrat ezberdinak eta eta bueno, ba ya, e, emaitza ezberdinak ere lortuko dituela, ez? Da guretzat eh bideo horretan ba lehenengo mugarria edo eh kokatze deu a ba, uturreko goerak edo deitzen dieunean gainditzean posauda lenik eta en mak preso gaisuak gaisutasun larria dituzten presoak askatzean edo ta sigorabe keta duten e, preso guztien kaleratzean eta nola ez ba guztiak euskalherriaan batzean mm -hmm. bueno eh ze elburu hitjo herria elburu ba elburu nagusi bezala ointxe ipatu dituztenak eh preso taileslari guztien etxeatzea baina hori bilbide baten Darero, bueno, bau, bai, kompromiso desberdinak edo, herritabeak hain bat kompromiso hartu ditu ez, eta konpromiso hietan, bai, e plantatzen du nolabait, e, bau, no, e, euskal herriko eta nazioarteko eragile eta elkarte desberdinekin lane ingo dula, ba, bai, oain, gaionekin bantatu zen guztiekin, baina baita ere, pos momentu honetan, eta honekiko azkarakotasuna duten ekin ere ba, nola daiteko bide eta zubiak ere hartu du hartzen du, mugimendu honek eta elkarlana sustatzeko eta bueno, eta eslarien aldeko elkartasuna ere landuko duko genduke eta, bueno, hainbat, e, kompromiso bai. Herri uh -huh. e, bilguneak ere sortuko dira ez? Bai, bueno, zanbiar e, da, hainbat herritan jara da honeko sortuta badau dela. Eta aurrera antzea, bueno, espero do, herri gehiotan ere, e, sortzen jutia. Uh -huh. Eta ze muskoa da e, jendiaren e, erantzuna? Bueno, e, azken hilabetetan gukeku ziduna da, ba, jendia oso-oso ilusionatua daola, jendiak badula goguak kaleatatzeko, lan egiteko, ba, baita, ba, oso aberrazgarria izaten nahi da, gaina jendia egiten nahi ekarpena, eta, bueno, ba, oso guztua gaudeta, bidontatik, egitzia, espero Atzo, aurkeztu zenuten kursalean esan bezala, e, ekitaldi emozionantea, ez? Unkigarria izan zen. E, bai, bai, oso unkigarria. E, ba, nola baite, e, ba, bueno, ba, bideomaraldi desberdiniak, e, poesia desberdiniak intzuteko aukera izan genon, abesti desberdiniak ere bai, bai, inelzulorrietak eta solan obeak abezutakoak e, eta aretuare zan behar dago oso oso giro beruan eta honean zehola gai Eta esten atoki erdian aurki utxu bat ezta? Bai, aurki utxu bat bai, ba, nola baita ez daudenen, ez daudenen utzun hori ez, ez lagatzen mm -hmm. Bueno ez da egitea amaitzeko zoze gehiago e, aipatuko dugun honen inguruan no, Bueno, ba, nik eh, aprobetsatu nahi konukean imatzeko, ez? Ba, erritarrak, ba, erriz herri orten dian herri mugimendu edo herri bilguna egiten ere, pues, eh, parte hartzeko eta daien ekarpena ek, eh, egiteko, ez? Eta horregantzian ere, pues, herri datik eh, abiatuko den dinamika bezberdinetan ere, ba, parte hartzeko. Ba, minamia esker, nagole, eta hurrengo artea. Ba, minamia harraitzen duzuiaiako harrikada entzuten eta horrengo honetan antxete irratikoen elkarrezketa batikin jungo gara, gipuzkoako hainbat herritan baratza komunitarioak eta kontsumo taldeak edatzen ari dira gaurkoan antxete irratikoek aritz eta durnekazari gazteekin hitz egin dute, taberaien egitasmoa azaldu digute. hone hemen elkarrezketa It's me self change but we're still outsiders if everybody's here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 Eta egitaz bueno, ba, moa aurreko ba, ba, urteko martxoan sortu zen bueno, Ni banebilen ja pixka eta aurrera goti kan Baina ja, pixka baratzaan kontu eta baratza alantzen eta hola Eta baina bueno, lehenengo zea aurreko ba, urtean izan zen martxoan Eta hori bueno, ba, baratza kolektibo bat egitea proposatzen nuen Eta bueno, ba, eneren bitartez eta ba, jendarekin harremanetan jarri eta abenengo bilerak egiten hasi ginean eta martzan hasi ginean. Zualdiz Adur eh, asken momentuko fitxajea zera, ez? No le da. Bai, ba, pizkat aurreko abenduan edo eh, animatu nintzen aritzekin batera eta eta hasila bueno, batean eh, gauzake oso argi eduki gabe edo e, bueno, baina zegoen eh, aritzik planteatu zidan, ba zegoela eh, lurrenmu bate eh, aprobetxatu zitekena. Eta, bueno, lanzen hasi ginen, elur hori... Eta, bueno, probetxuzkoa e, izan zedin, eta... Eta, orain, ba, proiektu aurrera doa, eta... Eta, lehen dike sortu tatzegoan etalde hori, e, handitzeko asmoz edo gabiltza. Hori, e, biskabate... Funzionamendua nolako nolakoa altzen al diguzute? Ba... Abai, ba... Funzionamendua... E... <clears throat> Ba, Beres, e, hori, baratza kolektiboa bat da eta denon artean e, kudeatutako baratza da eta, bueno, ba, kuotaren bitartez funtzionatzen dugu barazkiak e, ez daukaz ere ikusirik barazkiaren presioarekin e, eta, bueno, ba, egiten duguna da, e, hori, kuotaren bitartez ba, baratzaren gastu guztiak kudeatzen dira eta, ba, lanean ari diren ba ora bi lagunak, ba, ba beraien asignazioa ere kudritzeko erabiltzen dirako dotagoek. Mhm eta orain arte 15 askiko os aski ematen zer dituzten astero, orainadur esaten zenuen banditzeko asmoa, nola joten ari da guztia. Bueno, ba, pixkanak ari da mugitzen, gainera bat aldean ere bajak izan ditugu, eta horrein e, ja, ez da bakarrik beste amabos lortzea, baizik eta, eta ginen amabostako zatzea, eta baina bueno, badirudi martxan dela, jendeari dela mugitzen, eta ba, ba, bertuko jendeari esaten, eta la ere, ba martxoak iruan e, aurkezpen bat egingo dugu, ez dikanezak igulekua, pena da, bestela, Et, baina, bueno, errera edo altza inguruan izango litzateke, bide bietan igual ere konta hor esen hori hendik baina eta hori horkez ba, pentso bat egingo dugu ere, ba, parte hartu nahi duen jendearentzako zako, entereza duen jendearen zako, eta ea horrela ja talde osatzen dugun martxo aldera edo apri jean ere basteko jende berri honekin. Eta gero zueken ekazal mundutik e, bazat orte alde zaurretikan, edo hau da... Kalekumeak. <laughs> Hemen kalekumeak, ja. Eta nolatan? alekumeak jartzen dira jo, bani, ba, bani ez dak, beti izan dutola idea hoez ba, eta zerrian ba, bizi eta eta ez dakit igual gero influenzia asko izan zuen egin nuen bidei batekoa dorrera eta ba, handikei etorri nintzenean ez dakitango bizi modua ikusita ere horrela eta ez igual horrek ere egintzidan pixkan dere barne aldean mugitu eta Bueno, eta gero ere egoera, ban egoen egoera, ez? Balanga bezian, eta hori bau alternatiba bezala ikusi nuen ikusi nuen, zela izan zitekeela momentu ona, asteko Gusto ba hori familiaaren lur batzu dira Eta hori ba, zer ditu egin dizkigute, eta... Ba, zer ba, nire kasuan, Adur? E, bai, ba kasuan, eh... Egia esan, nire kabuz, bon, ban nuen, lan postu bat banuen, oko geia igual eh no ezuena e, mundu honekin edo, o sea, industria atletik edo honentorren. Eta hori da nere gauz utzi nuen, ba bueno, piskate, na, bueno bizimodu e, aldaketa baten bila edo, edo bueno, edo, bizimodu onurak baino e, kalteak e, ekartzen sizkialako, eh? Pues maia pertsonalean eta, eta, eta bueno, bizimodua bera. Eta ez daukan eh geia san zen, ez daukan zer bezargi. Ehia da, pues igual betiko ametxori dela, eh, fiskat e piskate, mendian bizializatea edo edo naturarekin elotura hori eduki alizatea. Eta eta bueno, eta ukera sortu zen eta eta gehia bizitzeko ere edo bizirauteko ere, balio duena eta eta egia san ait. Gero ehia da bazken urtean ola ko proiektua basabaltzen irediela gero ezta gehiago daudela neizta jarraitu biskat minoritarioak izaten eta sareak sortzen ari direla bai Gipuzkoa mailan bai eskualde mailan guzti hori nola nola ikusten duzute ba oso positiboa eta oso ongi eta dirudi indarrarekin datorrela gainera ni pentsatu nahi dut aurrera joango dela eta, eta oso positiboa sopositiboa, iruditzen zait ba ekoizleen artean harremana eta herritarren artekadan ere harremana egotea ba inguruan, ez? Ba ez dela bakarrik elikadura soberaitza, dela ere gure lurren defendtsa eta eta hori industriatik kanpo e, nekazaritza egiteko beste beste modu bat, ez? Bai, bai hori da, nik uste dut e, iritsiela momentu da, ba, ez? E, krisi edo... E, krisi... Orokorraue denok bizitzen e, ari garela, ez bakarrik ekonomikoa. Eta bai, alimentazio aldetik, eta eta bizimodoa aldetik ere nik uste dut kontzentziari pizten dela, eta... Eta, bueno, pizkanaka ikusten ari da, ez? Azken urte honetan hori sortzen ari diren sare, ez eta... Eta hori da, beraz oso, oso positioa. Ba. Berez, e, beraz... Eiten du zutena, E, eraldaketarako plan bezala edo ikuste duzutein baten? Bai, ni uste dut azken finean e, gizarteak bera bultzatu behar duen zerbait dela Osa, ja ez dela etorri behar ekoizledonek azarien mundetik Osa, honek behar duela gizartearen implikazio bat Osa, elikadura mailan eta besteain bat, arlo urritzen ditun... Zea, hondek eze... Nuzte gizarte, gizarte mailan aldaketa bat behar dela go proposatzen deguna da ba, herri baratza bat, osea ba ba jendearen baratzak dat izatea, eh? Ba, jendeak berak e, ba, gure eskubide hori, gure elika gaiak eh produzitzeko eta gure elika gaiak jateko eta almen hori ba gizartea berak kontzientziorekin ber dela, pixkat ba pausoak ematen funbar arlo horretan, eh? eta Gutsienez, ba, kendu baldezakegu, ba, kalabaza erosidea arrean eroskin, ba, gure baratzetik hartu eta pixkate hildo horretatik doala uste du. Gainat, denan artean gestionatutako proiektua, proiektua da, autogestioan oinarritzen denazken binean, eta baitare politikoki beste eredua proposatzen duena, ez? Bai, bai, bai, e, hori da. E, Ba, Beste ere du, ba, ba, komentatzen ari nitzena, ba, gizartea implikatu egin dela ontan, behar dela hontan, ez dugu lagutzi behar nekazarien esku bakarrik hau, eta, eta gizartearen implikazioa behar eskua dela eraldaketa honetarako. Ba ez dakitzen ari gehiago gehitzeko duzuten, azken itzu batzuk, bezala? Jo, ba, jendean gente animatu da din, ba, proiektuetan parte hartzera eta, bueno, ba, hasierak beti zaten dira, zaila, bueno, gero denetari dago, eh? Go adiberez, hasi ba, berria gera eta dena ba egin gabe zegoen eta ta bueno, baina pena merezi duela eta beharra dela, beharra dela. Ba, ikusten utzet alternativa hau be... E, Faktibilea dela, posiblea dela, eta de hecho e, osa, demostratzen e, ari gera, bai guk eta baita eta beste fontzenamenduan dauden beste talde batzuk, beraz beraz hori da, aurrera, da, sistemania alternatiba sortzen jarraitu behar degula, eta, eta hori da. Baritze eta dur, mi esker. Zuei eskerrik asko. Herrikada entzuten ari zarete Antxeta hoi hartun irratian Eta horreko elkarrizketarekin Bazerikusia daukana Daukagoaren bazen zintzelik irratikoen eskutik Zintzelik irratikoak Leirerekin egon dira Lezoko inguramen teknikoa dena bera Eta leson egineiden erribaratzen inguruan Ariturila itsegiten Hona hemen zintzelik irratikoen audioa It's me a self entzuten duzu eh sentzerek eta gaurkoa ba denbora honetan bigarren aldiz baina horten lehenengo aldiz ba leire daukagu gurekin Kaso, leire. Kaixo, kaxo arratalde on hogabon ja yeah. Aurrekoa, bueno, zan behar dugu leire, Lesoko ingurumenten ikaria dela, eta esbat dukaiski gauratzen, aurrekoa negontzen jenemen, azaroan edorela, zela, baleson, bigarnezkuko azoka batek iten zenuten ba, eta. Hori da, bai, azaroa inguru izan zen, eta, bueno, kontsumo arduratuari buruzko azoka izan zen. Ez zen bueno, bakarrikan bigarnezkuko azoka, baina gauza gehiago egon Buken Hori da, bai, retsagoa horrela. Bai, jaixo non goizean egin genun bakarrik, e, gainera gero eguarri partean, bueno, tortutxo bat jarri genun eta ordun jende asko animatu zan eguarri partean. Eta oso ongi, gustora eta bueno, bertan ere hori, e, bizi negotziak eta lanean egon ziren hori montatzen eta alkatesak ere eiz batzuk egin zitun eta gero postua eta jarri zuten, zuen jende guztia, oso posik, e, ateratzen ja zenbait pertsonaia ja dituude udaletsera galdetzena berrua izango den beste bat. Aja, ipuziko on, de, va <risa> ba, gelditu daiteke, ez... azar oro, no? bueno, es da que tasara de nata rico vena, hor eso ikusi bueno, itugu doitu horri buruz hitziteko, edo ez horri buruz bakarrik, bai egun horretan aurkeztu zenuten beste zenbegausen artean, ba zenukaten asmoa orkesteko, ba herri baratzen, ba proiektua. Ura orduan aurkeztu zenuten eta badakigu badatorren astean... ja bilera badaukazuela... Oan, Zer da lezoko herri baratza politu Ba, bueno, e, gaionekin, ja, ba, zen zenboratxo bat, urte luze bat, e, ideia pixkate, ba, planteatu zela udaletxean, e, nahiko bueno, ezaguna da, zebeste herri batzutan ere, ba, eginda, ba, gazteizen adibiz, naiteko lazaguna, baina gipuzkoan ere, ba, arrasaten eta martutenen, erlako, ba, e, bueno, ba, herri baratzak, edo, udal baratzak, egosak egin nola deitu, egin izan dira, eta, eta, eta, Ideia hori ere, pues, lezom eh, ba, planteatu da, eh? zenbait lekutan ba, begiratzen egon gara, eta azkenean pues, ya uste dugu leku definitikoa arkitu dugula. San daitek alekoa bai, San Pedro hau zoko e, da, lezon hor Algeposako instalazioen azpian eta e, mm, Olatzare errekarren artean gelitzan dan, e, bat, mm, da zelaibat Pizben atzeko, atzeko aldean hor parke txiki badago ba, parke horren e, errekare pasatzen da, hor zelaibat e, beste aldean, harrekaren beste aldean. Mm -hmm. Eta bihali diguzuen oarrean irakurtzen dugu, ba, hogeita mar balt pertsona keman zutele izena, horretan parte hartzeko, zau, ez dago oi da, oi da, oi da, ba, oi zantzan, ba, azokan bertan jarri dugu, jarri genun e, informazioa, e, ordura arte geneukan, bost, plano batzuk eta proposamen batzuekin, eta ba, zerrenda bat jarri genuen, interesatu abalima zau, de, bos, eta hogeita pertsona apuntatu dira, eta, bueno, datorren astean gezalan, e, pertsona horieia e, abixatu zaile, baina Gero, bueno, jende guztiara irekia dago baita. Beraz ez dago la hor mugabat. Ez ez dago mugarik, e, gainera, bueno, e, jende hori apuntatu da, baina indikan ere e, ez dira e, jakitera eman ze baldintzatan emango diren baratzak edo nola funtzionatuko duen. Torgunka, behin jakin ba, da, ez, nola funtzionatuko duen, igual jende, ez dira, ez da, jende guztiara animatzen edo jende gehiagoa animatzen da, zeinek daki. Mm -hmm. E, Baldientza oiek, horretu ezakesu Ba, e, ba, ba gutxora bera, bueno Beste herri batzuetan ere Horrela egiten ari dira Eta gu ere hoien adibide hartzen egea Eta, e, bueno, bentaja Daukagu, ba, beste batzuetan Egin diren akatzak edo, ba, hemen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 Eh, bat ordaindu bar izango da. Hori ere zehazteko dago. Behar badabileran zeozerze gehiago sehaztuko da, baina bueno, pos, bat azken finean pasakitalkiller edo Cesio bat dela guztia izango da, ez? E, erabiltzen duen pertsona horretara horreta horrentzako. Gero, ba siurrenik, erabiltzaile guztien artean, ba, elkarte moduko bat osatu barko dute eta beraien artean kudeatu barko dute herri baratzan instalazioak. E, eta nekazaritza ekologikoa egin beharko da. Hori da baldintza garrantzitsuena ezingo ez da, bueno, ba ze mai baldintza, euskaraz nekazaritza ekologikoa jartzen dituena, ba inguruan eta bar. Eta bueno, horretarako ba batzuk egin beharko dira. Hoeiek dira hola e, orokorrean e, ba, jarriko diren baldintzak ja nahiko gainera e, ba horiek bai izango direla gutxienekoak. E, galdera bat eta Horri inguruan, komentatu zubait, horri inguruan eba beste zen baratza eta beste zen bai lehko Le, bai, lehko bai, lehko bai, lehko bai, ingur horretan bai, San Pedro, aurrera hojundat. Bai, horri. Bai, bai, oie guztiek ere dara, batzuk badara matzate urte pillo bat, bai. beste ba, oieke ere noro bai, oiekin asmoa dago baita horreak hartzera, edo ez oie jaraitu ez atera beren. Bueno, eta... Eh, Herribaratzen ekimen honek ba bi helburu nagusi ez ditu. E, alde batitikan e, ba jendeari e, o terrenoa golurra ez daukan jendeari aukera bat ematen baratza baratz bat edukitzeko, zik aurre ere ez da, ezto zeinek ez da katerreno bat. Orduan aukera bat dago hor terreno bat edukitzeko bueno, pues, eta gainera eskaerak egon dira leson betidanik. Ba, norbait etorri udaletxera eta izu pos, nahi dut baratza bajarri badairri udalak utziko dian terrenu bat Bo, ori, eta gaur egun udalak baditu terrenu batzuk horrela, behar ez dauka aina, orain arte hori ba, antolatzeko hori da modu antolatu batean aukera hori ematea jendeari eta, eta buna, azkerean, ba, funtzio sozial bat bete dezakena eta, eta beste helburuetako bada e, lezon gaur egun e, sisditzen diren zenbait gune Ba, bai baratz ba e chavola badaude zenbait lekuetan lezon askotan ez dira e, bertakoak ez dira bere, ez da ez bere terrena batzuk dira udalterrenoak okupatuak daudenak beste batzuk dira terreno pribatuak okupatuak daudenak eta normalean era ez ordenatu batean eginak daudena ez dut ez naiz hitz ari bere derrena daukanak eta bere txabola, bere baratzekin baizik eta beste egoera bati buruz eta lezon E, badaude biedo irugune o biedo hiru eremu hori oso, e, e, oso evidentea dena ez edo garri ikusten dena, orduan, bai elburu bat dela baita ere horrekin bueno, no, zehoz ere egiten baldin badan noiz bait pos, e, behintzat jende horri aukera bat e, matea o e, udalak esatea bueno, aukera bat eskaintzen da baina neremu horiek nola baita antolatu barko dira eta behar bada bueno, luzeran, luzeran bai izan daiteke helburu bat batxabolismo hori desagertaraztea, ez? Azkenean, hori, bueno, nura izango da, bai ingurunean zakoz, azkotan horrek sortzen ditu arazoak, ingurumen arazoak baita, ne? Ba, zaborra dela eta erabilera ez egokiak, e, terrenoen e, igadura, ba, daude lekubatzuk e, lurra erortzen ari dela, ze, ba, lekubatzuk ez dira egokiak, baratzak eta txagolak egiteko, ez? Orduan, pues, bueno, justi hori begiratzen honbarko da. Eta, bueno, goita maresan dugu, animatu direla, pentsatzen Bye. du baitare, ba, udatorren azte azkenean, arratxadeko saspitan, ba, gizala aretora baita egian jende gehiagoa urbilduko dela, ez, dakitze, tx... Es... Se non animatuko zenuke gende azu a bernia dividen ni alako gauzetan baratzara jun oin egiten du hotzarekin eta urilla eta horta dena zikiña ta lo kaxa tanibert azun berdu nikaruntz azkenean es supermerkatu tambado de alako bai gainen eh, azkenean su baratzabalin zure Produktoak ekoizuko dituzu baratz hauek ere sanbar da autokonsumorako direla Eta, eta bueno, zure produktuak ekoiztuko dituzu, eta uste dut oh, orain otz asko, berra da kaur ezagun nik obrena jendea animatzeko, baina negia da, e, nik uste jende asko dagoela interesatua, eta gaur egun mm -hmm. igual e, ba, e, ba, jan, elikaduraren gaia, ez, oso pilpillean dago, jendeak, oso kezkatua dago zer jaten ari garen, nundikan datorren, hor ba, zuzen-zuzen jakingo, zuzuk ekoiztuta dela eta bakizun ba, nundikan datorren, nik anundikan hartu dezun edo, ez, dendena, ez. Ta hortatik uste dut interesgarria dela, eta, bueno, ba, egia daku eta bat horrendu beharko dela, baina nik uste, e, ba, merkeagoa terako zaizula, zuk zure produktak ekoizte bani bat duzu, ziozer horrendu barbarezu ere, ez. Baitare, heleno astu zaitezatea, baratza horretan, zerbitzu e, batzuk eskainiko direla, e, zen edet egongo dela, E, eraikin txiki bat egongo dela eta bertan e, ba tresmak eta eskainiko direla bertakoei. Eh. Gero ja elkarte horrek ba kudeatuko du, ez? Eta kila batzuk egote ere aurre da, bakoitzak ere pues, bere arropa aldatu nahi badu edo orduan bueno, eraikin txiki bat egongo dela, zerbitzu horiek e, eskaintzeko eta aterpe bat egun hauetan hainbeste beste egiten duela, pues aterpetxo bat egongo da hor, pues jendea biltzeko Eta baita ere, eh, helburua e, ez da bakarrikan baratzetan bakarrikan baratza dauden jendea hor egotea, baizik eta azkenean, edo familia, edo la guna, Corparke dago Rkaren beste aldean. Orduan gune helburua da gune guzti hori ere herriarentzako ba berreskuratzea edo egokitzea, ez, or, eh? Hor Rkaren berreskurapen eh, ekintza batzuk ere sartze, sartzen dira proiektuan. Reka hori ba, leku askotan eh hondakinak ditu, sartuta guzti hori recuperatu, landaketa batzuk egin, pixkate e, egokitu, eta, bueno, bere oso tasunean. ez bakarrikan baratza erabiliko duen pertsonentzako, ez? Eta, bon, ikuste oso proiektu polita izan daitekela, eta interesgarri eta pentsan dut asko animatuko dela. Mm -hmm. Igual lezo kanpotekan eretorri naiko dute, bai, in, in, baina... Inguruko herritan badago alako asmori badakizu edo... Eee, do... bueno, mm, bueno, ni badakit pasaia interesatu dela, pasaiakoak interesatu direla Horre haino dakit, ez dakit gehiago. Baina bai, esan barra dago, hau e, lezo harrentzako dagoela. E, era batean, lez, lezotarra izan martzea, e, baratza hauetan e, parte hartzeko. Talena, ipatu, zogazte izen bada, martzatela urte bai, bat, zukaren, bai, beste lehen burutan, beste mm, proiektoren bat. Haini martutenen adibidez, hori folo aldun diakera duen proiektu bat da, e, arrasaten, eta, bueno, orain ezakat buruan, baina herri dexentetan ari dira jartzen. Gazteiz ni uste izan zela egual, eta gaina hain bat ere moditu, eh? nahiko ondia da, nahi gazteizkoa. Eta, ah, zarautzen ere, zarautzen ere badaude, eta, bueno, e, funtzionatzen du, eta badirudi di nahiko e, gero eta jende gehiago eta gero eta herri gehiago animatzen ari. Gaina haipatu duzu, eh, salde bat edikan zu ba, erikaduraren Ba, bai. konsentzia hori dagoela, ez gero eta gehiago baita duk eta nik ustuz berak ere, honetan bai. ere lakin abizango duela da, ez dela udaz, de la gauza berdina, es. Bai, bai, azkenean, es. Er... Zerde, nirek es, nire, erdibro metan bota dut horredozen supermerkatu <gül> eta nire zateko gareztia dagoza. Bai, bai, bai, gareztia dago eta nik uste denbora balimakazu eta, bueno, afizio pixkat baita ere, ba, ba, es, eh, Landaren moan ibiltzeko, edo, bueno, kampuan ibiltzeko, bueno, oso aktivitate gokia dela horretarako, ez? Eta hasiera batean e, proiektu hauek hasi zirenean bai, e, lehenengo, ba, e, jende e, duentzako planteatzen ziren, edo araso sozialak zituzten taldeentzako, bai an, gaur egun, ja, eta lezono horrela planteatzen dugu, denentzako irekia dago. E, bai adibiz igual pues, eskolentzako baratza batzuk zerratuko dira edo zenbait aldeentzako edo hori bez, bai planteatzen dela baina en prinzipios jende guztiaren zako eta mm, eguna huetan no, bueno, prentxan atera denez jendea deitu du eta etorri da eta jande eh, gaztea ere badago pentsatzen dute ere bueno, alde hortatik denentzako direlagokiak mm -hmm. Ba, son doleire Orduan ez, gogoratzea ez, urrengo txailen amabostean, zaskana, ratxaldeko saskitan, lezoko gezalaretoan, eta ez da, kizabai gehiago, komentatun edozu. Ba, jendea animatu da dila, etorri da dila, e, e, gero, bo, erabakiko dute, e, artz, sartzen direne doez, baina behintzat, bueno, ba, ba e, proiektua esagutzeko, eta eta pixa zeideiak ditugu nodaletxetik esagutzeko, nik uste interesgarria izango dela, eta animatzea eta etortzea denak. Bale, ba, venga, mi esker. Zuei. Xo ez ezagun lagun hori Ez eskuminik ezagur berorik Ez du guinhoiz izan elkarren berririk Alarea diskidetza tartuzaituz nik Atrebenziak zbarri ZUGA DUBU E TORKIZUNA ZUGA BATE NANTZERA BIURRITU ZAIGU IZITZA ZEMBORAR EN POZO IASANE Ancheta, oihartzun eta zintzilik irratiek aurkezturik Ayako <susurra> harrika da. Ancheta, oihartzun eta zintzilik irratiek elkarreko iztutako saio ariako arrikada Ariako arrikada Bueno, eta jarraizten duzu, eh? ariako arrikada entzuten eta oren honetan, Bi audio, mainon biak zerikusia daukatenak Ba, jendarekin, gero aipatuko duguna jendarekin Alde batetik, olerki mugak Gabi gorri ateneoak, olerki mugak Olerkaritza topaketak antolatu ditu aztenetarako Iaren sortzitik amaika bitartean Eta kultura eta usadioa, aipatzen bitugula, santagetarekin ez du inolako zerikusirik, baina poesia, olerkilaritza, ez da ez, usadio txarra ere, eh? hortaragoaz. Izan ere kabigori ateneoak olerkia, mugan olerkilaritza topaketa kantolatu bitu aste honetarako, hilarren zorzitik hamaika bitartean muga geografikoetako, Eralitateak aztergail hartzen bituen poesia landuko dute. Irun Muga Iri honetan ekoizten den poesiaan pentsatzeko aukera emanez, beti ere aldamenean dugun iparraldetik hasita, eta bota indarkeriaz xuntzituta dagoen Mexikoren eta Estatu batuen arteko Mugan Oñar poesia aztertuz. Horretarako poesia musikatua eskainiko bute gunotan, kabigorri Ateneoan eta aurreneko hitzordua asteazkenuntako izango da Arratsaldeko 7. herdietan Aitor Furundarenaren soinuaz lagunduta Tere irastortzaren poemak entzunalitzango bituzue bertan. Tere irastortza joan den astean endaian izan zen akel arrel bere azken lanaren irakurketa publiko baten egiteko eta irungo kabigorriko itzordu hau ere iragarri zigun. Baina, bueno, laman dezagon, ba, irunen eserte baterako ba, hemen diketa e, ontsailaren sortzian, daukat beste manaldi bat kasontan soñujolearekin eta gaiago izango da irakurketa, ez berdina izango da, Baina bai, mm, bueno, ba, berriz poesia da jenelo bat, edozen adinetan, edozen gai tratatzeko erabililitzekena, eta, bueno, ba, ez da bere sola gozat dramatikoa izan barrik, eta ez du zertan sorturik bat tristura eta pena, eta, eh, orduan, ba, normadean jendeak ez dut, ez nago ni poesitarako, edo hortzer gandio tristeko jartzeko, eta, bueno, ni bintzat nire, azken liburu ere, ba, hortan nire... Asko pentsatu dut eta bueno, ba giro lasai, zoseguzko batean eta, eta giro zintzero batean egingo da, za? Pues maeman Eta nere azken liburuan ere ba saiatzen ez horretan. Esan bezala, tere irastortza Olerkilariarekin itzordua, aste azkenean hartxaldeko sazpiterrietan izango da kabigorrin, eta bertan ordu berean peio otxotekok bere anfor azken poema liburuaren aurk, irakurketa egingo du, ester barandi aran, jotzaileak pianu jotzagiak lagunduta ostegunean hilaren amarren aldiz, poesian mexikarra aztertuko du, uberto estabile zuzendariaren dokumental baten proiektzioarekin larun batean baile en la frontera poema errezital eskeniko bute, eta igandean Olerkian mugan topaketak behar bezala biribiltzeko pianoaz lagunduta Javier Sistiagak Mario Benedti ahundiaren antologiaren irakurketa egingo du eta kronikatxo hau bukatzekoa e, topaketa hauek e, bukatuko diren moduan biribilduko bituzten moduan egingo dugu Mario Bendeti ahundiaren poesiarekin, e, bere olerki batekin eta bere hitzetan gainera, e, topaketen adierazle gisa. E, Mario Benedti. ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que el mundo se quedó sin utopías? ¿Cómo voy a creer que la esperanza es un olvido o que el placer una tristeza? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que el universo es una ruina, aunque lo sea, o que la muerte es el silencio, aunque lo sea? ¿Cómo voy a creer que el horizonte es la frontera, que el mar es nadie, que la noche es nada? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que tu cuerpo me engana, No es algo más de lo que palpo O que tu amor, ese remoto amor que me destinas No es el desnudo de tus ojos, la parsimonia de tus manos ¿Cómo voy a creer, mengana me austral Que sos tan solo lo que miro, acaricio o penetro? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que la utopía ya no existe Si vos, mengana me dulce, osada, eterna Si vos sos mi utopía? Eta azkeneko elkarrizketa oiarttzun iratiaren eskuti ditator, Iijoteak osfatiko dira asteburuan herrian, Eta Oiiatzun irratian izan dira oinez eta joora. Eeta joteen inguruan aritu dira hitz egiten, ea zer dioten. Eta horain, e, ioteak hartuko ditugu e, izketa gai, eta horretarako ditugu gurekin oinatze eta aiora. Eta, bueno, egunon, edo eguer Guardion Eguer dion mai. Eguer dion. Zuek ioteetan lekokideak zarete, eta, bueno, aste burontan ospatuko dira oi hartzegunen ioteak. Zer da prestatu zuena? Oia. Bueno, urterako zita dugu ez, oartengoa, bakizute, badila urtiak egin. Inauteri, oiko inauteritatikan aparte jarri zela, oi hartzen guk, iotik eta, bueno, ba, eldu dila, ostia lontan, eta beti bezala, ba, intxizu dutorko hartuko dute, behin egingo dute, sorginak inbatea, eta festa nagusituko da, eta kaosa, eta adena. Ba, igual, egitaragoa sango dugu. Mm -hmm. Ostia lindu, inu lagarreko zazpitan, azeri izango da, gehozazpiter ditan intxizu sorginak etorkodia eta hoi ongietorri egingo zaie, eta Ozoztako banderen igoera eingo da. Geo beatzitan zakupotegea, ateako da txosnatikan, ze aurten txosna bat jarriko dugu. Eh, otsaian amaekin batin, betzitan kuestazioa izango da Ozoztan. Eta auzo zauzoibilitate geo Ozoztan bazkalduta eharki pasata geo, sei tan denak elkartuko gabeko plazan kalejira batean, pla, bueno, Doneste bai plazara jotzeko, eta an, saldata txoixua izango dute parte hartzaileak, Eta igandin berriz, betzitan dian izango da, bostetan aurkola sak, eta seiterritan hau zotako banderen jetxiera, eta bueno, <coughs> ja intxixua jagurra. Mm -hmm. Bueno, e intxixuak modernizatu zaizkigu, eta interneten beren lekua badute. E, piskat, webbunean inguruan, itzitia... Bueno, samerda, piskat, diote eta aldia, ez gauza... Osa, puntuala da, ez, eta e, urte horxuan biltzen den gauz bat. Orduan, e, orten desegiten da, eta urrengo urtean berriz elkartzen ga, eta igual lehen gorteko jendia ez da, Orduan, ez, ilonkorra, ilonkorra, ez, ilonkorra ez do, da, batez? Iraunkorra. Iraunkorra ez da. Orduan, ba, jendia baldin badu proposamena, keha, mo, keha normala ditzatia, eh? Minion, bueno, ba, bertal urbildu, eta parte hartzia. Tago, zuko engisantzun bezala, gaur egon bakigo interneten ez da daetzala ezer, ez? Ez? <risa> ta <risa> ala da, ez ba, pues hoi eh, lehen gortian lehintzen ataria miniortengun berritxu inda, gaina enpresa bat eita dena esantza jo itxeko, eta katasulo.com ataria do pixka potentia, eta denetik do eh, asko gauza, asko falta dia, bertan multimedia do informazien hondik elduden eh, bueno, nola gara txarrak izan zituen, berriz torri den eta, pues hoi, osatzen aiga Eta, bueno, jen diagere bai atetzen bat joar baldin kobaldin bat joa horreko urtetakuk eta hor bado e bat eta horrea abiali eta denan hartin osatzen joan goba. Zer, sanliteke, tradizioa urtero mantendu den zerbait izan du baina, bueno, e, koestazioan ateratzi horrek nolabait herriko gaztiengan edo horako gainbera bat izan zuen ez, eta berri izo indartziare bat helburua. Ba, ba inoski, azkeneko urtetan jende asko animatzen nahi da, espero duga urten ebaiala izatea oso gauza politia da, herrikoia eta penameziduna. Orduan, emberikan bultzatzen bai. dugu jendeare bai animatziak. E, oa indikan, hor batxe badu izena eman gabe, edo zalantzak ditunak, auk, bai. ateratzeko... E, izen ematiak eta gehien bat, koestazioekuak ja emanagozte. Orduan, mm. karo, bazkaitzako eta tokia gartua dozte, minon, hombre, urdin bueno, bezko norbatre, au, aukera da. Aukerango da, osea, mm -hmm. ez etziangalditza. Bakigu ja 300 pertsonatik angora puntatu dila uzotan. Mm -hmm. Ordun, bueno, ba, ezagitu, auza hurbiltzea naidunak eta beste ba, ba, oso mota da, da ta. Bai, daite den berotzeko aukera ere dudik ez. Gausan berda, así erako garrai batin ate zuten bidiluan txixua nondik mm heldu -hmm. zinta ta kontuatzen bazte ikusten bazute plaza hutsa da garraio itar. Ta hau nola etenden? Pues ni guste badela aldia, eh? Igual gente que joga, que den aminon. Gorakarik joan zerbait da eta bueno, ba parte hartzea jendeak eta garrantzitzea zakos azaltzea. Beda garrantzitzea e... Ez dakit, leharreko aldapatik fetxiko duen aurtene bai? Bai, bai, bai. No, Aia korria beste aldian bali madu leharreko aldapatikan. Bai, izzeltika. mia, pikoketatiko itiberare tortzen Oixe, eh? dian. Ba, Baina, minetatik mine angertu godo. Mal lagora da, eta emalda itibera aldu dian. Bide sekretu adakate mirariten. Ez bai. zindu gusan guk bak, higu bino ez zindu gusan. Tena zindu ingo bueno, diagukin, ba. tabadak higu pixka basatiak dira. Bai, bai. <güls> Umigre kontu pixkat, kontu umiri, ez tortia gora nioan kurkabeti gora tortzen d Umik eta, bueno, bakigo ilusi egin jantela askori eta... Bat emati, balkata xuloa da. Diskutxu, diskutxu. Ba. Ordu honez, hombre, guraso... Bilurrin bat, kontuzi biltziak. Horri da, ez dela hote zeamagasoko odi igual. kolpen bat. Eta gero guazka responsualik izango, eh? Bakoitza... Intxixuak izangoida responsualik. Bai, eta goiak ba. hasi gan arriskutxua eta azta e, bai, ostira lintabai gandien zua, oten da herriko plazan, Eta hor, bai, degin honuke kontu zibiltzeko sua ez dela jolasteko gauza bat, eta inguruan ibiltzen dinakta, bueno, pixka eta dioteko. E, ezakit balkoira urte nintxixuik aniloko den. Nintxixu bat aixor eh? gina, koik emozinatzen diga, eta... E, bai, bai, pandera gauza. Nik ezautzen dut baten bat golpea hartutakoa, horre segurtasunak bermatu, ez da? Bai, <laughs> <laughs> bai, bai, bai. Pintzipioz da, ikioztak izan Bueno, bai, ez dakit zerbait jekio esan nahi zuten... Ez, oixe, e, bueno, erria animatzia, oso gauza politia dela, eta... Ba, izakua, digual, ez, pixkatu mm -hmm. irremarkatu, berda, azkenek urtetan pixka galdu da, oi? jendia, zakoz eta ez dela jazten, oi, bakoitza nahi du nahi jendu, oi, agarbido, eh? Baina, bueno, ba, pixkat bultzatzeko, oi, ba, animatu nahi dugu erritarra, ba, zakoz. Ba, ez jazten. da, ezer kostatzen, zakoz, arbat, pixka moldatuta jaztia, eta, baitu politia hau hortze deialdia ina gehatzen da asteburu kompletua oi hartzunen eh ioteekin iotiak dielako intxisuak sorginak zakuak kostatzilua aukera paregabilea parramas euro earge pasatzeko bueno eskerrik asko ona hurbiltetik eta ja bazemuz atetzen den dena ez zu ei baior chegará a Jaco amaiera eta astero egiten docun besela agendarekin bukatuko dugu saio hau eta ostiralararen hasiko gera hotzea kamar ostiralara endaian arratxaldeko soztetarietan dantza izango dugu mendia solan kulturgunean dantzaz, konpainia koreografia eta bapatekotasuna lantzen duten ikuskizun bat emango dute esan bezala, endaian arratsaldeko soztetaritan Berrien Berres gaueko 10etan Silo Ciben kontzerta izango dugu The Last Vegas eta Musron, kafeine, taldekin. Carlos Lirameniskan jotu. Bujuri tup tup tup bap Irunen bi ekitaldi izango ditugu. Alde batetikan, kan Eguardiko Ordubitan o jantokia izango da, eta txartela, lakasitan eta hasia bigor eta benetan daude algai. Arratsaldego sortitan lakasita gaztetxean ere bai Javier Muguruza ikusteko okera paregabea izango dugu, bikote bat dizkaberrri izango duentzungai, eta anantxeti irrateia kontzertua zuzenean esgeniko du. zen igandera, otxaiak amabi igandean goizeko amartarietan Mikel Azuloko gozariak, horeretan umbrales liburua eta bizteraz aldizkariaren aurkezpena, esan bezala Mikel Azulon, goizeko amartarietan Zazbietan Kukai Dantza konpainiak karrikan dantza ikuskizunaren egokitzapen bat egingo du errenteria iria kulturgunean out in duizena Kukai Dantza konpainiaren beha egokitzapen honek Antzerk ere badugu, itxasetxean ondarribian arratxaldeko sortzitan. Kafetxinatarra izepenko antzelana izango dugu ikusgai, txalo produzioaen eskutik. Elkarizketetan entzunditu zuen, Bi ekitaldi agenda oamaitzeko. Poesia topaketak otxaiaren behatzietik amabia bitarte kabigorri, irunen. Egunero harratxaldeko zazpitar dietan. Gaurkoan otxaiak behatzi peio txekok, anfora baita liburaren irakurketa egindu. Baina hori zazpitar dietan esan da. Bi har otxaiak amar jainkotik hain urrun ikusentzunezkoa eman godute eta ondoren mailingurua izango da la energía den Humberto Estabilekin. Otxa yakamaika dantsan mugan olerkia herrizetala izanen dantzungai Inma Luna, Humberto Estabile eta Jose Blankoren eskutik. Otxaren 12 Mario Benedetiren antologia txikia landuko dute Javier Sistiaga eta Ester Belandiarán piano joleak. Música Eta maitzeko ioteak, Oiartzunen Asteburu osoan, hostilala amar, goi, arratxaldeko saspitan, aseridantza. Saspitaritan, intsizuta zorginen ongietorria, osoetako banderen igoera. Eta bihatzetan, sakupotea, txosnatik. Otsaiak amaikadarun bata, bihatzetan, kuestazioa ausuetan. Zeitan, kale jira, beko plazatik, donestebe plazara. Gero saldata chorizo parte hartzailentzat. Otxaia kamavi gandea biatzetan diana, bostetan aurjolasak eta zetherdetan aosoko banderen jetxiera. Eta usi izan da, gaurko ariako harrikadak eman duen guztia, datorren astean ere, berriro ere, ordu berean, hemen txetopatuko gaitu zue, zintzelik irratia, oiartzun irratia eta antxete irratian. Ondo pasazte burua eta urren arte.